zaiento mil cuy者 T non? Azura, isuko hai Eh,ไอzo, Saizar jatetxea non dago? Eh, Saizar? Bai. Mira, eh, rauzoan dago. Bai? Kalea rauzoan. Bai. Pabilioia bat dago, eta aurrean aparkalako zabala dauka. Bere ondoan futbol zelaia dago. Aha. eta kotxes joan daiteke? Bai, bai, bai, bai. Zuzen aurrera. Aha, mila esker. Azerratik. <güls> Thank you.